Agonie și Extas Pista 41 Credința sa religioasă o exprima prin mijlocirea frumuseții personajelor. Armonia dintre ele era mijlocul lui de a înfățișa armonia universului creat de Dumnezeu. Nu tindea să-l arate pe Hristos divin, căci n-ar fi știut cum, ci adânc Capul Fecioarei ieșea la iveală delicat, cu trăsături florentine, un chip tânăr, cu o tăcută și discretă stăpânire de sine. În expresia ei realizase o diferențiere a divinului de sublim. Pentru el, sublimul însemna suprem și desăvârșit. Se gândi, semnificația siluetelor stă în însușirile lor omenești, frumusețea feței și a formelor redă măreția spiritului lor. Băgă de seamă că realiza astfel o bogăție palpabilă cu forme ce oglindeau zilele pline de iubire, devotate creației. Balducci îi aduse vestea că Sansovino, tovarășul său de ucenicie din grădina medicii, se întorsese la Florența după ce lucrase un șir de ani în Portugalia. I se comandase un grup de marmură pentru baptisteriu, Sfântul Ion botezându-l pe Cristos. Sansovino era socotit ca având toate șansele să obțină comanda blocului Duccio E un sculptor bun, recunoscut, cinstit Michelangelo Mai bun decât tine? Înghiți în sec înainte de a răspunde Termină cu bine tot ceea ce începe Crezi că poate câștiga concursul în locul tău? Din nou făcu un efort ca să răspundă Ne vom da și unul și altul toată silința Niciodată nu te-am pomenit atât de modest, Michelangelo Roșii Era ferm hotărât să-l întreacă pe Sansovino și să câștige întrecerea, dar să-l bârfescă nu se simțea în stare Leo Balioni susține că am puțin prieteni Sansovino mi-e prieten, am de gând să-l păstrez Torigiani participă și el la concurs și spune tuturor că va obține blocul de marmură Duccio, întrucât a fost împotriva medicilor în ce te privește, zice că de vreme ce l-ai susținut pe Piero, nu ți se va îngădui să concurezi Paolo Rucelai e de părere că trebuie să te întorci din timp la Florența ca să te pui bine cu signoria Vestea asta îl costă câteva nopți de nesomn A avut prilejul să-l binecuvânteze pe Balioni pentru uriașa provizie de lumânări din său de capră pe care i le dăruise La jumătatea lunii ianuarie începu să ningă Zăpada a căzut din belșug timp de două zile, întovărășită de vântul dinspre miază noapte. Frigul pătrunzător stărui mai multe săptămâni. Curtea interioară a lui Michelangelo se acoperi până sus de zăpadă. Înăuntru, odăile erau de gheață. Nu exista niciun mijloc de a împiedica vântul înghețat de la nord să pătrundă prin obloanele de lemn și pânză. Cele trei vase cu jeratic nu încălzeau deloc. Lucra cu boneta trasă peste urechi Și cu o pătură prinsă cu ace în jurul umerilor În februarie Zăpada și înghețul se abătură din nou Orașul era mort Piețele părăsite Prăvăliile închise din cauza gheții Alapovitei și a noroiului înghețat Care făcea ca străzile să fie de neumblat Michelangelo și Argento o duceau foarte greu Michelangelo îl lua pe băiat din patul lui ca să se încălzească unul pe altul. Umezala se infiltrase prin tencuia la pereților. Zăpada îndesată pătrundea mai încet, dar umezala dura mai mult. Cărbunii se găseau în nevoie, iar prețul lor urca atât de mult încât abia izbutire să cumpere o grămăjoară. Argiento petrecea ore întregi scormonind zăpada de pe câmpurile înconjurătoare, în căutare de vreascuri și lemne pentru foc. Apoi Michelangelo răci și căzu la pat cu febră Argento făcu rost de două cărămiți de la o construcție întreruptă Le încinse în foc, le înfășură în ștergare și le puse una câte una la picioare ca să alunge răceala Îl hrănea cu supă fierbinte de carne Michelangelo nu mai putea lucra deloc Câte zile trecura astfel, nici el nu mai știa Din fericire, îi mai rămăsese doar lustruitul pentru munca grea cerută de daltă, nici n-ar mai fi avut putere. Pentru această pieta spera să obțină un lustru puternic, căruia calitatea bună a marmurii să-i dea o desăvârșită catifelare. În prima zi mai călduroasă, se repezi până la trastevere și cumpără câteva bucăți mari de piatră pons. Le sparse cu ciocanul căutând fețele mai netede. Astfel, Putea să apuce bucățile în palmă, folosindu-se de fibrele lungi, paralele, mătăsoase, ca să lustruiască suprafețele largi ale veșmântului fecioarei, ale pieptului și picioarelor lui Hristos, încet, cu nesfârșită răbdare, zile și săptămâni îndelungi. Apoi, având nevoie de muchii mai ascuțite, despică piatra pons cu dalta, o în forme potrivite pentru a pătrunde în adâncituri și scobituri, în ondulațiile părului printre haine pe la unghii. În cele din urmă făcu niște țândări colțuroase, care semănau cu vârfurile de săgeți primitive ca să lustruiască rotunjimea nărilor lui Hristos. Spatele Mariei nu-l termină, de vreme ce statuia urma să stea într-o și lăsă marmura nelustruită așa cum erau și stâncile brute pe care fecioara era așezată. Lustrul strălucitor al marmurii neîntinate lumina o daie întunecoasă, dându-i înfățișarea unei capele cu vitralii. Artistul cel crease într-adevăr o operă de mare frumusețe. Primul care văzut sculptura terminată fu Sangalo. Nu spuse nimic despre conținutul religios al statuii, dar în schimb îl felicită pe Michelangelo pentru arhitectonica triunghiulară a compoziției, pentru echilibrul liniilor și al maselor. Jacopo Gali veni la atelier și studie statuia în tăcere. După un timp murmură. Mi-am ținut făgăduia la față de cardinalul de San Dionigi. E cea mai frumoasă lucrare în marmură ce poate fi văzută astăzi la Roma. Mă neliniștește așezarea statuii la locul ei, spuse Michelangelo. Actul nostru nu prevede că avem dreptul Să o așezăm în catedrala Sfântul Petru Ori murând cardinalul Nu o să întrebăm pe nimeni O așezăm fără zarvă Față de ceva despre care nu se știe nimic Nimeni nu poate obiecta Michelangelo se înspăimântă Cu alte cuvinte să instalăm statuia pe furiș? Nu pe furiș, ci doar fără zarvă Odată ce va fi pusă în firida ei Nimeni nu se va mai sinchisi să o scoată de acolo Dar papa ținea la cardinal Trei zile de doliu s-au închinat memoriei lui Ea îngădui să așeze sculptura în capela regilor De ce s-ar gândi cineva să o mute? Sunt sigur că nu o vor face Zise Gali pe un ton liniștitor Dacă ei tocmi pe prietenii aceia ai tăi, pietrarii, ca să te ajute Mâine după masă, în timp ce orașul se odihnește erau atâtea părți ieșite în afară, mâini, picioare, falduri, încât cu oricâtă grijă ar fi înfășurată, nu îndrăzni să încredințeze barelor și rângilor de plasarea marmurii. De aceea îl rugă pe gufati să vină până la atelier, îi arătă pieta și să sfătui cu el. Gufati rămase tăcut în fața sculpturii, apoi spuse Mi-aduc familia." Familia lui se dovedi a fi alcătuită nu numai din cei trei fii voinici, dar și dintr-o droaie de veri. nu lăsare lăsară pe Michelangelo să atingă statuia, ci o înfășurară ei în vreo șase pături zrențuite și apoi, însoțiste de un întreg cor de strigăte, împotriviri și porunci, o ridicară, ținând-o de soclu. Cărară statuia optinși până la o vechitură de căruță așternută cu un strat de paie și o legară cu frânchii. Cu Michelangelo la spatele căruței, o luară cu grijă pe Via Posterula, pietruită peste podul Sant'Angelo, apoi în jos pe via Alessandrina, de curând deschisă, pe care papa o refăcuse pentru a sărbători anul 1500. Pentru prima dată de când venise la Roma, Michelangelo avea prilejul să-l laude pe Papa Borgia. Ai lui Gufati opriră căruța la picioarele celor 35 de trepte. Doar faptul că se umereau cu o povară sfântă îi împiedică să înjure în timp ce cărau marmura grea în sus pe primele trei grupuri de câte șapte trepte. O lăsară jos ca să se mai odihnească, își sterseră în la de pe frunte, apoi se opintiră din nou ca să o aducă pe lângă fântâna țâșnitoare în atrium spre poarta bisericii. Acolo... În timp ce familia gufati se opri încă o dată ca să-și sufletul, Michelangelo a avut prilejul să observe că Bazilica era și mai înclinată decât pe vremea când se apucase el de lucru. Acum arăta atât de părăginită, încât părea cu neputință de reparat. I se puse un od în gât la gândul că minunata lui Pieta va rămâne într-o biserică ce abia se mai ținea pe picioare. Mai mult ca sigur că se va surpa la prima pală de vânt năpustită la vale dinspre munții albani. Se și vedea târându-se în patru labe printre dărâmături, încercând să regăsească bucățile statuii sfărâmate. Se liniștia abia când își aduse aminte de desenele lui San Galo, care arătau cum putea fi sprijinită cu proptele catedrala Sfântul Petru. Gufati apucară din nou statuia. Michelangelo îi conduse în lăcașul sfânt cu cele cinci nave comunicând între ele și cu sutele ei de coloane adunate din toată Roma. De aici, trecură în capela regilor Franței, în stânga unei siluete uriașe reprezentându-l pe Cristos așezat în jilț. Oamenii depuseseră cu băgare de seamă povara în fața firidei de iguale, desfăcură păturile, își sterseră mâinile de sudoare, și așezară cu venerație statuia la locul ei. Michelangelo o privi în poziția dorită. Familia Gufati cumpără lumânări de la o bătrână înveșmântată în negru și le aprinse în fața statuii. Niciun singur scudo nu vrură să primească pentru truda lor. O să ne luăm plata în ceruri, zise tatăl. Era cel mai frumos omagiu pe care îl putea primi autorul statuii. Avea să fie de altfel și singurul. Jacopo Gali intră în capelă în de balducii. Era vădit încântat. Din mijlocul neamurilor sale, Gufati întrebă. asta e tot, fără nicio slujbă? Fără binecuvântarea preotului? A fost binecuvântată prin însăși dăltuirea ei, răspunse Gali. Familia Gufati și Argento, îngenunchiară în fața fecioarei, se închinară și murmurară o rugăciune. Michelangelo își ridică privirea către pieta, trist și dezamăgit. Când ajunse la ușa capelei și se întoarse să mai arunce o ultimă privire, văzu că și fecioara era tristă și singură. Cea mai singură ființă omenească hărăzită de Dumnezeu pe acest pământ. Zilnic se abătea pe la catedrala Sfântul Petru. Puțin dintre pelerinii din oraș binevoiau să viziteze capela regilor Franței. Cei care totuși treceau pe acolo în îngenuncheau grăbiți în fața proaspetei pieta, se închinau și plecau mai departe. Deoarece galii recomandase să nu se facă zarvă, puțin știau de instalarea statuii. Michelangelo nu putu afla nicio părere nici măcar de felul celor auzite în grădina galii de la poeți și academicieni. Paolo San Galo, Cavalcanti vizitarea Sfântul Petru Restul coloniei florentine, indignată de uciterea lui Savonarola, refuză să pătrundă între zidurile Vaticanului. După aproape doi ani de muncă plină de dăruire, Michelangelo ședea abătut în camera lui posomărâtă, acum goală, apăsătoare. Nimeni nu venea să-i vorbească despre sculptură. Era atât de istovit încât nici măcar nu se mai putea gândi la blocul Duccio. Nici Gali nu socotea că ar fi fost momentul să-i pomenească de vreo nouă lucrare. Într-o după-amiază, intrând în catedrala Sfântul Petru, văzu o familie cu mai mulți copii mari din Lombardia, după cum își dădu seama judecând după hainele și dialectul lor, stând în fața statuii sale și gesticulând larg cu mâinile. Curios, se apropie să tragă cu urechea. Află că recunosc lucrarea asta, striga mama. E a omului ăluia din Osteno, care face toate pietrele funerare. Soțul ei flutură rășchirate degetele mâinilor, scuturându-se de această idee cum se scutură un câine de apă. Nu, nu, e făcută de unul de-ai noștri, Cristoforo Solari, de zice Cocoșatul din Milano. Câte de-astea n-a făcut el? În noaptea aceea Michelangelo trecu prin oraș cu un sac verde de pânză în mână. Intră în catedrala Sfântul Petru. Luă o lumânare din sac O fixă în ochiul de sârmă al pălării Apoi vără din nou mâna înăuntru După ciocan și daltă Ridicând uneltele Se aplecă peste silueta lui Cristos Așa încât luminarea Să arunce o lumină statornică Pe pieptul fecioarei Și pe fâșia petrecută peste sân Ciopli cu litere cursive ornamentate Făcută de Michelangelo Bonarotti Din Florența După aceea se întoarse acasă și-și împachetă -și lucrurile A zvârli sutele de desene făcute pentru bahul și Pieta În focul aprins de Argento În timp ce acesta era plecat după Balducii. Balducii sosi cu cămașa strâmbă și părul zbârlit și îi făgădui că va vinde înapoi mobila negustorului din trastevere. Chiar înainte de a se lumina Purtând fiecare cât un sac de pânză Michelangelo și Argento se îndreptară spre Porta del Popolo Închiriară doi și alăturându-se convoiului de mărfuri, la prima geană de lumină porniră spre Florența. Volumul al doilea Cartea a șasea Uriașul Capitolul 1 Soarele cald Florentin de Iunie îi scălda fața în timp ce se uita pe fereastră la clădirea din piatră gălbuie, cu turnuri, a starostelui brezlelor din Florența. Întors de la Roma fără a fi obținut vreo comandă și fără un ban, fusese nevoit să-l trimită pe Argento înapoi la familia sa, de pe lângă Ferrara, iar el se să acasă la tatăl său. Luase cea mai bună odaie din fața apartamentului larg în care locuia acum familia Bonaroto, căci Lodovico se pricepuse să fructifice o parte din banii câștigați de Michelangelo la Roma. Cumpărase o căsuță în San Pietro Maggiore, iar cuvenitul adus de ea limpezise situația proprietății de lângă Santa Cross. După aceea, întărise și mai mult bunăstarea familiei, închirind apartamentul din clădirea de pe strada Sfântul Proculus, cu o arteră mai arătoasă, despărțită doar de un corp de case de impunătoarea construcție de piatră a Palatului Pazi. Moartea lucreției îl îmbătrânise pe Lodovico. Era mai tras la față cu obrajii subți își lăsase în schimb părul să crească într-o claie deasă care îi cădea până la umeri. După cum prevăzuse Jacopo Gali, nu ieșise nimic din afacerea pe care Michelangelo sperase să o înșghebe pentru Bonaroto și Giovanni Simone. Bonaroto se angajease în cele din urmă la magazinul de lână al familiei Strozzi, de lângă Porta Rosa. Giovanni Simone era un tânăr, lasă-mă să te las, care își lua cu lehamite câte o slujbă, pentru ca, după câteva săptămâni, să se ducă pe aici, pe colo. Sigismondo, care abia era în stare să scrie și să citească, câștiga câțiva scudi la Florența, unde se angajase ca soldat în pregătită de aceasta împotriva pizei. Leonardo își pierduse urmele într-o mănăstire nimeni nu știa unde. Mătușa Cassandra și unchiul Francesco erau copleșiți și ei de necazurile lor de toate zilele. Îl regăsi pe granacii, se îmbrățișa voioși, fericiți de a fi iar împreună. În cursul ultimilor ani, Granacci pusese mâna pe prima jumătate din moștenirea sa și, după cum sporovăia vesel bârfitorul de Jacopo, de la botega lui Ghirlandaio, avea o țiitoare într-o vilă de pe dealurile Bello Sguardo deasupra porții romane. Granacii își avea încă locul la atelierul lui Ghirlandaio, Dându-i ajutor lui David Ghirlandaio, după moartea fratelui acestuia, Benedetto, în schimbul îngăduinței de a se folosi de atelier pentru lucrările sale personale. Granacii frunzării schițele de pe masa de lucru a lui Michelangelo. Gata de treabă, după cum văd. Ca orice prăvălie bine garnisită din Florența. Ceva clienți? Niciunul. Mă duc să lucrez cu sojii. Granacii chicotii. Ăsta a dat lovitura și a cumpărat un loc ca să-și deschidă o măcelărie în piața nouă. Metoda Bertoldo, aplicată la tăierea vițeilor. Porniră pe subcopaci, spre Oosteria, Osteria, o la stânga pe via del Proconsolo, pe lângă grațioasa biserică Badia, prin Borgo dei Grecii, cu Palatul Spristori, proiectat de Baccio și intrară pe via dei Pencii. Acolo se afla vechiul palat Ghibelin, Bardelli, precum și primul dintre palatele Alberti, cu curtea sa plină de coloane și capiteluri făcută de Giuliano da Sangallo. Florența îi vorbea, pietrele îi vorbeau, simțea însușirile lor, felul divers al alcătuirilor lor, forța straturilor lor îndesate. Ce minunat era să te afli din nou acolo unde pietra serena era socotită material de arhitectură. Pentru unii oameni, piatra era moartă, tare ca piatra, rece ca piatra, ziceau ei. Pentru el, în timp ce își plimba din nou degetele de-a lungul contururilor ei, piatra era cea mai vie substanță de pe lume, plină de ritm, sensibilă, supusă, caldă, mlădioasă, plină de colorit și de freamăt. Era îndrăgostit de piatră. Birtul se afla pe Lungarno, într-o grădină umbrită de smochini. Proprietarul, care era în același timp și bucătar, coborâ la râu și scoase din apă o plasă cu pește, șterse pe șorț o sticlă de trebiano și o desfundă la masă. Băură pentru întoarcerea lui Michelangelo. În altă zi, urcă dealurile familiare de la Setiniano ca să-i vadă pe prietenii lui Topolino. Bruno și Enrico se însuraseră. Fiecare adăugase câte o încăpere de piatră pentru noua lui familie pe latura din funda casei. Se iviseră de pe acum cinci nepoți, pe lângă că nevestele erau iar însărcinate. Dacă o să o țineți tot așa," spuse Michelangelo, familia Topolino va ajunge să taie toată pietra Serena din Florența. O să facem față," zise Bruno. Iar mama adăugă, Prietena ta, contesina de Medici? A mai născut și un băiat după ce i-a murit fata. Aflase și el de contesina că fusese alungată din Florența și că trăia în surgiuni cu soțul și cu fiul ei într-o ca să țărănească de pe coasta de nord de la Fiezole. Palatul și proprietățile lor fusese reconfiscate atunci când socrul ei, Nicolo Ridolfi, fusese spânzurat ca părtaș la conspirația ce urmărise să răstoarne Republica și să-l aducă înapoi pe Piero ca rege al Florenței. Dragostea lui pentru Contesina nu se stinsese, deși trecuseră ani de când o mai văzuse. Nu se simțise niciodată prea bine văzut la palatul Ridolfi și de aceea nici nu fusese pe acolo. Acum ar fi putut să se ducă pe la ea, acum după întoarcerea lui de la Roma, când știa că trăiește în sărăcie și părăsire. S-ar fi putut crede că numai de milă îi călca pragul acum când erau loviți de soartă. Orașul însuși suferise în multe schimbări în cei aproape cinci ani cât fusese el plecat. Prin piața de la signoria, oamenii își plecau capetele rușinați când treceau pe lângă locul unde fusese ars savonarola, în același timp își înăbușeau glasul conștiinței într-un vârtej de activitate amețitoare, încercând să înlocuiască ceea ce nimicise Savonarola, cheltuind sume mari de bani la aurari și argintari, la șlefuitorii de pietre prețioase, la croitori, în atelierele și magazinele de broderii, mozaicuri de teracotă și lemn, de instrumente muzicale și manuscrise împodobite. Piero Soderini, pregătit de Lorenzo de Medici pentru politică, deoarece îl socotea cel mai înzestrat dintre tineri, și pe care Michelangelo îl văzuse adesea la palat, era acum în fruntea Republicii Florentine ca gonfaloniere sau guvernator primar al Florenței și al orașului cetate. Pentru prima oară de când începuse bătălia pe viață și pe moarte dintre Lorenzo și Savonarola, se realizase oarecare armonie între taberele florentine. Artiștii florentini fugis din oraș Simțind acum reînflorirea activității, se întorceau de la Milano, Veneția, Paris din Portugalia, Piero di Cosimo, Filippino Lippi, Andrea Sansovino, Benedetto da Rovezzano, Leonardo da Vinci, Benedetto Bullioni. Ceea căror creație fusese ținută în loc de influența și puterea lui Savonarola, lucrau acum din nou. Botticelli, Polaiolo, arhitectul supranumit Il Cronaca, Cronicarul Roseli Lorenzo di Credi Bacio da Mantelupo Glumețul și iubitorul de De la grădina de sculptură Medicii Întemeiaseră un club Cazanul Unde, cu toate că numărul membrilor Era redus la 12 Fiecăruia îi era îngăduit să Aducă patru invitați La agapa lunară Ce avea loc în uriașul atelier De sculptura lui Rustici Unul dintre membri Era și Granacii acesta îl invitase de la bun început pe Michelangelo, dar Michelangelo refuzase, preferând să aștepte până ce va avea o comandă. Lunile scurse de la întoarcerea în Florența îi aduseră prea puțină bucurie adevărată. Plecase la Roma Flăcău, se întorsese bărbat, gata să cioplească munți întregi de marmură, dar privind fără a le vedea, Fecioara și pruncul și lupta centaurilor pe care le prinsese în cuie pe peretele lateral al odăilui, ce-i slujea și ca dormitor și ca atelier, se gândi cu părere de rău că, pentru Florența, care nu știa nimic despre lucrările sale, era ca și cum Bajus sau Pieta n-ar fi fost niciodată sculptate. Jacopo Gali continua să lucreze la Roma în folosul lui Michelangelo. Frații Muscron din Bruje, care aduceau la Roma postav din Anglia, văzuse pieta și se arăta rădorni să comande o fecioară cu prung. Gali credea că poate să-i facă rost de o învoială foarte bănoasă la următoarea venire a fraților muscron la Roma. De asemenea, îi deșteptase cardinalului Piccolomini dorința de a încredința lui Michelangelo scultarea siluetelor trebuincioase pentru a completa altarul de familie ridicat în onoarea unchiului său, Papa Pius al ii în catedrala din Siena. Dacă n-ar fi gali, mormăie el, aș rămâne fără lucru. Iarba crește, iar calul moare de foame. Imediat după înapoiere se dusese la atelierul domului ca să studieze coloana Duccio, înaltă de 5 metri și jumătate, socotită de unică șubredă, de alții subțiată, căutând ideile dinăuntrul ei, Încercând-o din nou și repetându-i lui Bepe: Il marmo e sano, marmura e sănătoasă. Noaptea citea la lumina lumânării din Dante și din Vechiul Testament, în căutarea unei stări de spirit potrivite și a unei teme eroice. Apoi află că membrii Breslei Linarilor și Consiliul Lucrărilor Catedralei nu se putuseră hotărâ în privința sculptării blocului uriaș. Aceasta îi convenea, deoarece auzise că mulți înclinau să-i dea lucrarea lui Leonardo da Vinci, de curând întors la Florența datorită faimei nemaipomenite a uriașei sale statui vestre, înfățișându-l pe contele Sforța și a picturii Cina Aceea de Taină, din sala de mese a Mănăstirii Santa Maria delle Grazie, din Milano. Michelangelo nu-l cunoscuse niciodată pe Leonardo, care părăsise Florența mutându-se la Milano cu vreo 18 ani în urmă, după ce fusese scos de sub învinovățire cu privire la moravuri. Dar artiștii florentini spuneau că e cel mai mare desenator din Italia. Atățat, curios, se dusese la Santissima Anunțiata, în ziua în care fusese expus cartonul lui Leonardo pentru fecioara cu pruncul și Sfânta Ana. Zăbovise în fața cartonului în timp ce inima îi bătea ca un ciocan. Niciodată nu mai văzuse atâta forță și adevăr în desen, atâta adevăr spus cu putere despre înfățișarea omenească, în afară, bineînțeles, de propria lui operă.